ala umuri dunya wa aqulu as-salatu wa at ala wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala wa ni tena ambayo yetu lazimu kumshukuru munyezimu subhanahu wa ta'ala yake kwa kuwa nafasi nyingine tena baada ya muda mrefu ya kuwa kwa tumesimulisha dhurusi alhamdulillah tumerudia katika darasa zetu na kitabu chatu tulichokuwa tukisoma ni kitabu cha Umdatul Hikam ambao ni hadithi kitabu cha hadithi za hukm hadithi za hukumu manake masail za kifiki tahara sala saum na hajina mingineyo na tulikuwa tumechukua natarajia kwamba hadithi 14 lizo someshwa mimi na zingine zilizosomeshwa na alakh akhuna alfadil abu ayman muhamad salim نا يندلها فله alipakuwa ameiachia nayo ni hadith ya 15 yaqulu almu'allif rahmatullahi ta'ala alayhi alhadith alkhamis 'ashar 'an abi qatadah alharith ibn alrib'i alansari radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب يمينه ولا يتنفس في الإناء حديث كبار هي صلى الله عليه وسلم kutoka كو قتاده بن الحارث اسامه هو مطعمي صلى الله عليه وسلم قال يسمع في وقت kile bado tuko kwa mlango wa tahara asema la yumsikana ahadukum zakarehu biyaminihi wa huwa yabul mmoja wenu asishike uchi wake pale anapokidhi haja asishike uchi wake kwa mkono wake wa kulia astumie mkono wake wa kulia pale anapokidhi haja Haja ndogo hususan anapofanya haja ndogo asiwe ni mwenye kushika tpulake kwa wake kulia wala yatamassahu min al-khala'i biyamini Pia asijifute wala kujiosha kwa mkono wake wa kulia asitumie mkono wake wa kulia katika kujisafisha wala yatanfassu fi wala pia vilevile asipumue katika chombo anachokitumia kunywa maji pale anapokuwa na kunywa maji basi asipumue ndani ya kile chombo anachotumia katika kunywa maji Hadithi hii yastamilu hadhiith shereef ala thalath jumla Hadithi hii imekusanya mambo matatu hukumu sample 3 minan nasiihil ghaliya katika nasiha ambazo ni ghali na muhimu sana wal fawaid na faida ambazo ni zenye thamani kubwa thamani hizi au faida hizi tuhadhibu insan inamsafisha manadamu akawa ni mtu msafi wa tujannibahul inamwepusha adabu hizi na nasiha hizi zinamwepusha mtu na, na mambo ya kudhiudi mambo machafu wa abrari wal na magonjwa na mambo ya kudhuru Nasiha anasema pal wa thania na insha Allah Taala ni haraka haraka eh, kwa kama tunavyojua kwamba hadithi hizi si ndefu pal ula wa thania nasiha ya kwanza na ya pili ili kuja katika hadithi hii ya yamassa dhikrahu hala bawlihi asishike yani dhikria yako pale unapokwenda kujifadhi haja ndogo asishike tupulaki la mbele pale anapokojoa wala zilu najasa min alqibli au akawa ni mwenye pia kujisafisha haja yake ya haja ndogo au haja kubwa biamini kwa mkono wake wa kulia astumie mkono wake wa kulia si kwa haja ndogo wala kwa haja kubwa katika kujisafisha au kushika tupulake la mbele kwa mpano kuelekeza katika ikiwa ni ataka kwamba ule mkojo usiwa ni mwenye kwenea kila sehemu e, basi akawa na hofu kwamba iwapo hakuwa ni mwenye kujizuia mko, mkojo au uchafu utakuwa ni mwenye ya sehemu mbalimbali basi naatumie mkono wake wa kushoto Astumia mkono wa kulia katika kuji e, kukidhi haja yake le anna alliyad al-yumnaa uiddat kuwa mkono wa kulia umeandaliwa kwa vitu vizuri wa mubasharat al-ashya al-marghub fiha kal na wal na nakook shika nakutumia vitu ambavyo ni vya vi, vi heshima vinaheshimika kama vile kula anashika, uchafu, najasati, na kunywa idha basharat al-najasat watalawath atakafu kuwa anshika uchafu na na mkono wake ukachafuka ثم باشر الطعام اوي ni mwenye kushika vitu vya kama chakula, kinywaji, wal musafaha, ku, kupeana mikono, kupeana musafaha kupeana mikono, kwa musafaha kupeana mikono. Wa ghairi dhalika na mambo kama hayo itakuwa ni mambo ya kuchukiza. Itakuwa ni mambo ya kuchukiza. Wa al khatia. Na uwenda ukawa mkono wake umebeba baadhi ya maradhi yalofichika kwenye mikono, kwenye sehemu katika vidole, kwa hilo basi ni juu yake mtu kujiepusha na kutumia mkono wake wa kulia katika mambo sampuli hii. Wa faida ya tatu inayopatikana katika hadithi hii annahi anitanafuusi ni kukatazwa annahi makatazo ya kupumua ndani ya chombo pale unapokunywa maji usipumue ndani ya kile chombo. Una utakuta anapuliza ndani ya chombo au anakunywa kinywaji kirefu mpaka ana katika kile chombo anakunywa huku, anapumua ndani ya chombo kile Asema, ni makatazo tunakatazwa kufanya hivyo fil al, fil ina kupumua katika chombo aladhi al yashrabu minhu kile anachokunywa ndani yake limafidhalika min al kwa sababu kuna madhara mengi sana alati minhha takrihuhu lisharibi ba'dahu. ya kwanza kosa la kwanza au madhara ya kwanza ni kumchukiza yule atakayetumia kikombe hicho baada yake hatopenda kutumia kila chombo baada yake kama انه qad yakhruju min anfihi ba'd al kama vile yawezekana ikatoka katika pua lake baadhi ya maradhi tunajua vizuri kwamba kuna airborne diseases Maradhi ambayo yanazaliwa kutokamana na, na na na hewa yanahama kupitia kwa upepo vitu kama hivi. Kwa hivyo mtu ili ajiepushe na vitu kama hivi atakiwa asiwe ni mwenye kupumua katika kila chombo anachokitumia. إذا كان شارب المتنفس مريضا لا هوئند يكون يسبب مرض يحاما ويذهب كو kwa كسبابو ا ikiwa ويه ي mwenewe ni mgonjo وقدي يحصل من التنفس حال na pia wakati نبي وقت انا يكنو ييه mwenewe ايweza كدريكا حين ما يدخل النفس الماء ويخرج منه wakati ambao kwamba upepo na maji yanapochanganyika pale anapokunywa huenda mduru yeye mwenyewe washari'u na kwa hilo basi tukimalizia ni kuwa sheria washari'u shari' ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Shari' limwenyezi Mungu. Mwenye, mwenye sheria, mwenye dini, mwenye amri, mwenye kauli, mwenye kuumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ndio sababu Hakuna mtu ana ya kusema mimi nasema na wakataza watu kufanya hivi na hivi. Hauna lako hilo la kuamrisha watu wala kwa watu. Mwenyezi wa Ta'ala amru kulluhu wal kulluhu. Mnye zingu ni mwenye amri zote na mnye kukataza mambo yote na umbaji wote ni wake. Kwa hivyo ash la illa sari' munyezingu hamrishi ila kilicho na khairi na salah kwa watu ni manufaa kwa watu wala yanha illa amma fihi darar walfasad nahakatazi illa kinachowadhuru watu na kina ubaya ndani yake ndio mnakatazwa ya wa hilo sheria ya munyezingu subhanahu wa ta'ala manufaa imma ni mahadhi kamili yote kwako wewe au percentage kubwa ni manufaa kwako wewe na iwapo kuna madhara basi faida inayopatikana ni kubwa zaidi kwako kwa wewe. Kama vile watu wanapoamrishwa jihadi, kuna madhara lakini faida inaokungojea kwa sababu dunia si ndio kwetu sisi. Faida inaokungojea ni kubwa zaidi. Katika swala unaposwali mahdhal khair inarudi kwako, ni khairi tuku inarudi kwako wewe mwenyewe. Pamoja na kwa Mwenyezi Mungu ndio anayokumlisha ukiswali hadu, a, yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile fa, faida ya sala yako inarudi kwako atakufungulia riziki Atakupa ataku imani atakupatia khair nyingi wala hairudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hilo shar'i ndio inayokumlisha na kukataza na khair zake zote zinatufikia sisi na iwapo kuna madhara basi ni madhara machache lakini faida yake ni kubwa zaidi Tukimalizia ni kuwa kuna wazuoni katika sala la makatazo haya ni amri ya lazima kuwa usiwe ni mwenye kutumia mkono wako katika haja katika kukili haja mkono wako wa kulia na pia usipumue ndani ya chombo je makatazo haya ni makatazo ya kuharamisha ni haramu au ni ya karaha fa fazahaba ila at-tahreef kama mlivomskia al-Imam Muhammad Ali alifukuwa alilezea kwamba zahiriyyah ni watu gani zahiriyyah ni wale wanachukua lafiza hadithi kama zilivyokuja mtume amesema mtumoe mmoja wenu asishike tupulaki kwa mkono wa kulia anapokwenda heja ndogo na vila vile asijisafishe kwa mkono wake kwa mkono wake wa kulia anapokidhi haja wala asipumue katika chombo maneno ya koazi wa kwamba amri hizi ni amri ya kukata ni amri kwa hivyo kufanya hivo makatazo hayo ni haramu moja kwa moja lakini jumhur majority katika wanazuoni wasema lil ni makatazo ya kuchukiza manake ambayo ni ya kumpamtu mtu adabu Nawahin ta'dibiya ni, ta, ni ya kumkwa mtu adabu na tabia yani kumweka katika njia ya sawa kwa hivo, Uh, galiba tunachukua kauli hii majority katika unazuoni mayakhudhu min alhadith faida zinazopatikana katika hadithi hii tukimalizia faida ya kwanza ni tumekatazwa kushika tupu kwa mkono wa kulia pale tunapokidhi haja ndogo pia vile vile faida ya pili annahyu anilistinja bil yumna tumekatazwa kujisafisha kutokana na haja ndogo au kubwa kutumia mkono wa kulia. Jambo la tatu faida ambayo tunaipata katika hadithi hii an-nahyu anitanaffus fi Tumekatazwa kupumua ni ya chombo pale tunapokunywa. Jambo la nne tunapata faida katika hadithi hii istinabu ni mtu qadira. Ni na vitu vichafu na vibaya fa idha turra ila mubasharatiha. Pale atakapolazimika lazima aguse vitu hivi vichafu bali akumbilie yasar. Mko, mpano, Hey, kitu chako kizuri kimeanguka katika sehemu ya udhuu pale ndani au katika hamam ukalazimika ina umuhimu lazima uchukue wasitumie mkono wako wa kushoto tumia mkono wako wa kushoto bayan sharaf al wa fadhla ala liyasa. hadithi hii yatubainishia wazi utukufu ama heshima ya mkono wa kulia kuliko mkono wa, wa kushoto liatini na binadhafa amatan kujishughulisha na usafi jumla generally tuwe tunashughulika na usafi la siyama al-maakulat khususan ketika mambo yakula na vinywaji alati yahsulu minha min talwithiha darar fi as-sihha mambo ambayo kwamba yakiwa na uchafu yanadhuru katika afya ya mtu jambo la mwisho walo iko juu sheria ya uislamu ni namba moja ni nzuri ni iko juu sana haythu amra bikulli nafa kwa sababu munyezungu ameamrisha kila chenye kunufaisha wa hadhara min kulli dar da imkataza ikahadharisha kila kinachodhuru mashaallah taala shukrani nikukomea hapa biidhnillah asyukuruni ah, kuendelea na haditi zetu kwa kila siku najua Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku za kazi. Kwa hivyo na nafikiri na, dakika tuzichukua si nyingi ambazo zinaweza kudhururu pingine kwa effect. Eh, lakini eh, insha Allah Taala tujaribu iwe ni faida dhika form 15 chini ya hapo. Isizidi dakika hizo ambazo tulizotaja. Baraka fikum subhanahu wa ta'ala اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته